Här är vi, tackar vi verkligen för sjunga. Att vi får be dig, heliga ande komma och beröra våra hjärtan och öppna ordet för oss. Här är vi, be om några minuter av stillhet. Då ordet blir levande för oss och du talar i Jesu namn. Amen. Varsågod då, sitt vänner. Gott att se er alla. Jag var på en, eh, se det kanske var några fler så jag var i missionskyrkan igår kväll på en träff som var där där man talade om Kina missionärer och, och den historien och hur många som kom härifrån Östra Korsberga och Skede och Vetlanda. Så här är en, en mylla för just Kina missionärerna och vad de fick utstå under andra halvan av 1800-talet och in på 1900-talet och eh, höra de historierna, det, det tar det är grepen. Och annars så ledde samlingen, då igår var det bildvisning så i morskyrkan så slogs ni allihopa om platserna längst fram. Jag ska inte avslöja det men Bergman satt nästan på första bänk för det gäller att se bilderna. Och Då sa pastor i morskyrkan så att ja, det märks att det inte är en vanlig gudstjänst för ni fyller fel så ni håller kvar det till på söndag. Nu vet jag inte vad som händer det här är riktigt Leif men vi får ta igen det nästa söndag då. Och jag tänkte på det nu när ni klär väggarna där bak också att det är inte farligt längre fram heller. Det, det går rätt bra det med. Gud vill se er att krypa fram lite granna så att de som inte kanske är till församlingen kan ha möjlighet att smita in och få platserna där så att de inte de behöver gå hela vägen längst fram. Nu går vi in i Matteus evangeliet 17. Där ska vi vara idag i en berättelse som är väldigt fascinerande. Vi läser den och så ska vi se vad är det Bibelordet säger till oss egentligen. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre det är gott för oss att vara här. Om du vill så gör vi tre hydder här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan en talare kom ett lysande mån och sänkte sig över dem. och en röst ur månet sa: Herre, Han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lägren hörde detta för de skräckslagar ner på marken och på sina ansikten, men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och var inte rädda. Och de lyfte blicken och de såg ingen annan än Jesus. På vägen ner från berget befallde Jesus dem: "Berätta inte för någon vad ni har sett för en människoson har uppstått ifrån det döda." Vilken berättelse och vilken upplevelse. Och vad många infallsvinklar bara den här berättelsen har egentligen till förkunnelse. Vi skulle kunna stanna inför idag att det är Jesus och profeten och lagen genom Mose och Elia som möts och på något sätt har ett möte där. Och det finns andra infallsvinklar, men det är några verser som jag har fastnat vid, och det är verserna 6, 7 och 8. När lärjungarna hörde det föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte förskräckta. Och när det såg upp såg de ingen förutom Jesus. Tänk att få vara med om det här. Jag tror vi alla har varit med om det. Men om de där stunderna. Då kanske allt omkring oss håller på och tar oss. Så att vi trycks mot marken. Kanske inte fysiskt. Men känslan är att vi är så nedslagna. Och så läggs en hand på axeln. Och så säger handens ägare, var inte rädda. Och när de ser upp ur och ut över sina omständigheter och upplevelser så ser de ingen annan än Jesus. De såg ingen annan förutom Jesus. Vilka ord! Och tänk om det kunde få landa i våra hjärtan. I allt det vi håller på med så finns det stunder då det är bara Jesus. Det handlar om. Jag har besvär av ett magsår som jag håller på och behandlar på något sätt här. Så var jag hos läkaren för en vecka sen på en av våra vårdcentraler här och jag tror hon har en katolsk bakgrund för hon höll en hel predikan för mig när jag kom dit och så, så vad, vad håller du på med och så så kyrkan som Kyrkan ska vara motpol till den här världen Så de som kommer och besöker dig och dina, din församling Ska känna här är lugn och frid Det ska inte finnas magstår i kyrkan Och så läxade hon upp ganska rejält på hur vi ska vara Och tänkte ja Hur upplever man när man kommer till oss? Upplever man där finns ingen annan än Jesus eller upplevs det på ett annat sätt? Jag tyckte hon hade en poäng. Du borde vara sjukskriven, sa hon. Och det var vi inte överens om. Så vi kör på en stund till. Men just det tror jag. det har möjlighet att uppleva. De där stunderna. Då vardagsbruset bara tystnar. Och så säger handens ägare. Här. Är lugn. Var inte rädda. Och så när vi lyfter blicken. Tänk vad skönt att få med de här stunderna. Då vi inte ser någon annan än Jesus. Och det verkar vara möjligt. Men det som har, har tagit mina, mina synapser den här veckan. Det är att detta står i Matteus. Och Matteus var ju en av lärjungarna, ungarna kallades vid tulltjänstemannen där och, och fick bli en efterföljare. I i Markus evangeliet Markus som inte var en lärjunge till Jesus men inte blev en efterföljare som första efterföljare. Han var inte en av apostlarna Markus har hört det sägas och han fick vara tolk och översättare åt Petrus i ett sammanhang. Han skrev ner Markus evangeliet på hörsäger. Han har med den här berättelsen. Och Lukas, läkaren jag vet inte om vi vågar kalla honom för akademiker, men det är Lukas som också har skrivit apostlargärningarna, som också har hört berättelserna utifrån sitt, sin, sitt, sitt yrke. Han har skrivit Lukas Evangeliet. Ha med den här berättelsen. Vi kan finna den både i Matteus, Markus och Lukas. Och när vi kommer till Johannes Evangeliet, så borde det väl kanske det här vara en berättelse man har med. För Johannes är ju ögonvittnet själv. För det var ju Petrus, Jakob och Johannes som vandrade upp på berget. Men i Johannes evangeliet finner vi inte den här berättelsen. Och så går jag till, till mig själv och tänker som människa. Så, och i det sociala flöde vi har, så tänker jag om Johannes hade levt nu, borde inte det vara en Facebooks uppdatering om något? är en Instagrambild i alla fall på Jesus förhärligad. Eller ett snäpen, en liten bild i alla fall på tre sekunder. Då du, Mose, Elia är på samma bild med Jesus. Alltså det känns som att den här upplevelsen är väl inget man är tyst om. Om man ska skriva sitt andliga CV så borde ju Johannes ha med det här. Han har sett Jesus förhärligad bredvid Mose och Elia. Men han har inte med det i sitt evangelium. Vi hör hur Jesus säger. Vi läser ju hur Jesus säger till dem att berätta inte om det här. för Förrän människosonen är förhärligad. Och Johannes evangeliet skrevs ju långt efter uppståndelsens morgon. Så han har ju legitimt att göra det. Det är ju inte så att han inte får Johannes ta med det. Men han väljer att inte skriva i sitt evangelium om den här berättelsen. Har ni tänkt på det? Och har funderar på varför? Ja, finns det svar på det? Och då funderar jag så här utifrån de här tankarna kring Johannes och att han inte har med i sitt evangelium. Vänner, finns det Guds upplevelser som inte ska berättas? Finns det tillfällen då du och jag... I vår kammare har möten med Gud som inte ska sägas på torget. Det är olikt att säga så här när man försöker locka människor till vittnesbördsmöten eller inledningsord eller vara delaktig. Men det, det kanske är olika upplevelser. Jag funderar på om den guden vi har bekänt oss till och tror på är så personlig- så det finns gånger han möter dig och mig Så det är så heligt Så det ska inte berättas Och för Johannes del Kan vi inte annat än ana Att det var en gudsman, en apostel Så det här mötet präglade hans karaktär Och hans sätt att vara Men det behövdes inte sägas Ni är med. Kanske har vi ibland lätt för yta, men inte för djupet. Om vi går till första Johannesbrevet, när Johannes senare skriver brev som gick runt i församlingarna och läses från aposten. Så skriver han i första Johannesbrevet 3, 1-3 så här. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallats Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom han inte har lärt känna honom. Mina älskade. Nu är vi Guds barn. Och än mer är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då ska vi få se honom sådan han är. Jag tänker att i det här tillfället hade Johannes haft tillfälle att lägga ut texten. Om du låter den ligga kvar lite, Hasse. När han skriver, men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att be lik honom. Här tänker jag att Johannes har världens chans att fortsätta berättelsen. För jag vet, för när jag var på berget. Såg jag honom uppenbarad. Och det såg ut så här och så här. Och han kunde beskrivit här nu. Mose och Elia och Jesus som förhärligad. Han har världens tillfälle här. Men han gör inte det. För kanske är en del Guds upplevelser så heliga. Som ska bevaras mellan dig och Gud. Johannes hade inget behov av att exponera vad han hade varit med om i Jesus. För han visste på vem han trodde. Så det enda han gör det är att locka gemenskapen till honom som ska uppenbaras. Inte än vänner sig han. Men snart. Det är som att han ger dem en sån där kniffhängel. Han säger kom nära honom. För han ska uppenbara sig. Lev nära, mina barn. Kom nära, ni som är Guds barn. Världen kan inte, men ni kan. För han vet att de som lever nära, där kan han helt plötsligt uppenbara sig för dem. Vi kan gå till, bara som en passus, och den här texten kommer inte på, på väggen. Men i, i andra Petrusbrevet, 1 och 16, när Petrus skriver, som också var med på berget, så skriver Petrus så här. Jesus Kristi makt och hans ankomst för er utan vi var ögonvittne till hans majestät. Han fick ära och härligheter från Gud när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, min älskare. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Petrus har inga problem med att berätta upplevelsen. Och det gör inte han mindre andlig. Jag bara tror att både Petrus, Jakob och Johannes upplevde tillfället på olika sätt. Och där inte att förakta. För Petrus fanns det en möjlighet att berätta det. Men vad som hände i Johannes hjärta verkar vara så intimt möte. Så det kan inte berättas. Det kanske bara kan anas i hans karaktär. Jag längtar lite efter de stunderna i sitt egna liv. Mitt i allt man håller på med. De där stunderna, då man inte ser någon annan än Jesus. Jag leker lite med tanken om vi går tillbaka till berget. att Kan det vara så att det var på Johannes axel han la sin hand när han berörde. Så att intrånget i hans hjärta blev så djup. Så han kan inte annat än bara bära upplevelsen. Jag tror vi alla sitter med Guds upplevelser som vi känner det var en sån upplevelse. Så ord skulle bara göra tillfället ta fatt. Bevara dem. Jag önskar att vi alla får de mötena med Gud. Så att Jesus blir förhärligad i våra hjärtan. Så att det skapar vår karaktär. Och danar vår andlighet. För skriften säger att djup ropar till djup. Och i Gud finns det ett oändligt djup. Frågan är, vad har jag i mitt hjärta? Skrammel eller djup? Om vi går till Matteus 5 så står det ju där om innan Jesus ska lära lärjungarna att be hur en bön ska vara uppbyggd. Och så säger han så här i Johannes 5 Nej, Matteus 6 menar jag. Där är jag va? Den har vi varit redan. Matteus 6 den kanske inte jag sa till dig Hasse. Nej, då läser jag ändå. Eh, vi tar vers 5 och 6 och lite framåt. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå i synagogen och gathörnen för att synas inför människor. Jag säger det i sanningen de har fått ut sin lön. Nej, när ni ber gå in i kammaren stäng dörren be till en fader fördåda då ska också far som ser det fördåda belöna dig. Där någonstans är Jesus när han undervisar dem. Och jag tar inte den här texten för att vi ska vara försagda eller inte våga ropa ut i tungor och prisa Gud för det ska vi göra utan jag tar den här berättelsen från Jesus mer som att han säger att var inte ytliga som hycklarna utan sök kammarens möte med mig. Höga visans hela berättelse om hur brud och brudgum går in i brudekammaren och har det intimaste mötet de kan ha. Så, säger han, kan ni ha det med mig. Han inbjuder oss inte att stå på gathörnen och ropa jag tror, jag tror utan han inbjuder oss till kammarens ensamhet och där karaktärstana oss i mötet med honom. Jag tror att han vill leda var och en av oss personligt. Så som Petrus, Jakob och Johannes mot bergets topp. Och den vandringen är uppför. Den vandringen är stenig. Den vandringen är svettig. Den vandringen är en vandring där vi kan få ge upp kanske till och med. Men när vi når bergets topp. Så säger skriften att han förhärligade sig för dem. Den är värd mödan. Den karaktärstanar oss i vår andlighet. Vi gör många fel men vi försöker drilla våra barn ändå till. Att när vi äter så ber vi till Gud. Vi försöker periodvis lära dem att på kvällen läser vi ett Gudsord. Vi, vi misslyckas, det går perioder vi inte gör det. Men vi försöker träna dem. Att veta att det inte bara i det här sammanhanget vi prisar Gud- för gör vi inte det i kammaren, då låter det illa i offentlighetens ljus. Det kanske är synd för väckelse Sverige att helgelseförbundet inte längre finns kvar. För helgelse det är något vackert. Helgelse är vandringen med Jesus då inget händer. Helgelsen är att läsa när man känner inte lusten för att läsa. Helgelsen är en stund när jag i köttet känner att jag inte vill, men ändå böjer mina knän. Och helgelsen stund, då det krönas, det är när det blir ett möte på bergets topp och han förhärgar sig för oss. Det är lönen för helgelsens folk. När vi håller ut och när vi söker kammaren, det innersta rummet med Gud. Petrus, Jakob och Johannes. Varför dessa tre valdes ut vet vi inte. Men det var de som fick göra vandringen. De var inte ensamma, de hade varandra. Och jag tänker, det har vi också. Vi har varandra. Att ta rygg på varandra. Att lära av varandra, att uppmuntra, att hålla ut att lägga ett sms med bibelord tidigt på en morgon för att uppmuntra varandra till att gå in i kammaren och söka stunden då han kanske uppenbaras. Jag kan tänka, om vi bara leker med texten att, att, att Petrus, Jakob och Johannes på något sätt drog varandra upp för berget Vet ju inte hur vältränade de var, men det, det, någon av dem fick vara harig hela tiden så att de kom upp till slut. De kom fram tillsammans. Det är här vi har varandra. Det är här vi har våra kärngrupper om du är aktiv i någon. Det är här vi har församlingens bönemöten för att sätta in vår barometer i andigheten och känna Herre jag söker dig om dagen men också i nattens timmar. Ja, Johannes Varför kunde du inte berätta Om hur det var? Nej Kanske är vissa gudsmöten Så heliga Så de ska inte berättas De ska bevaras Och sen ska de levas ut Vers 7 och 8 I Matteus igen Men Jesus gick då fram efter det omvälvande mötet och rörde vid den. Stig upp, sa han, och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen förutom Jesus. Ett gudsmöte vänner. Det kan tydligen ske när som helst. Så var berätt. Ett Guds möte kan tydligen ske när som helst. Till och med i ett friluftsmöte utomhus på ett berg. Är din morgonstund hemma när dagen egentligen är fullspäckad så kan det ett ut tre öppna sig som för Jesaja. Och himlen och jorden bara landar ihop. Och du får ett möte med Gud. Var ständigt beredda på att möta Gud. Genom ordets läsning, genom bönen och tillbedjan. Han möter. Ett gudsmöte gör tydligen så att vi reser oss igen. De slogs till marken av upplevelsen. De slogs till marken kanske av utmattningen. De slogs till marken och egentligen är sekundärt av vad? Det primära är att någon mästarhand rör vid axeln och säger stig upp igen. Ett gudsmöte får oss att vandra vidare. Synd kan slå fällerben på oss. Tankar, ord och gärningar kan slå ner vår andlighet. Och när vi ligger där. Som Jesaja som säger ve mig jag förgås. Så kan handen eller altarglöden röra vid oss. Till ett nytt frimodigt liv. Och vi behöver inte ropa ut att vi har mött honom. Det syns. Vi behöver inte berätta kanske alltid om detaljerna vi lever ut om. Ett gudsmöte verkar ju också göra att rädsla försvinner. Oro och ångest. Förskräckta verkar de vara. För Han säger, var inte förskräckta. I hans närhet, vänner försvinner det. Sök Hans närhet Och det bästa av allt Det verkar som Att Guds mötet Får världen att försvinna För vi ser Ingen annan än Jesus Det verkar som Att när vi söker kammarens Innersta hemligheter Så tystnar Världens larm Och han blir uppenbarad och rösten talar milt. Och när vi lyfter blicken så ser vi ingen annan än Jesus. Det är den jag tror på. Och det är den hälsningen jag vill ge till er idag. Alla gudsmöten ska inte bassoneras ut. Men alla gudsmöten ska upplevas. För han vill möta. Och alldeles strax ska Conny leda oss in i kanske den största, intimaste upplevelsen vi kan vara med om. Brödsbrytelsens mysterium och under. Då vi ska möta honom i bordets gåvor. Låt det här få bli din dag. Då du träder in i kammaren eller upp på berget. Och hör hur du viskar i ditt inre. Var inte förskräckt. Stig upp. Och när du ser upp så ser du ingen annan än Jesus. Herre, så tackar jag dig för några minuter i ditt ord. Då du talar till oss och du talar balsam. Herre, jag tackar dig för att Guds mötena, de är heliga. De är inte till, Herre, för vårt andliga CV. De är till för vårt karaktärsdanande. Så vi kan leva evangelium. Med händer och fötter. Herre, jag vill be för den själ som har kommit till gudstjänst idag. Orkeslös. Fundersam. Herre, lägg din hand. Låt förskräckelse försvinna. Tala frid. Och låt oss lyfta blicken. Och inte se någon annan än dig. Amen.